знайомих офіцерів, то раптом почула фразу. «Якби ви не були заміжньою, Раїса Кирилівна, я б мав за честь запропонувати вам рукою-серцем». Це сказав, сказав заступник командира їхнього полку, підполковник. Якщо його прізвище? прізвище. «Здається, комаров? «Ні». Не комаров, а як же? Ага, косарів, здається, таки косарів, точно косарів, Борис Іванович косарів, від якого перед тим дружина втекла з якимось лейтенантиком. То пропонуйте, мовби жартома, сказала Раїса, подумки, оцінюючи його посаду, статки і можливості. Спробуйте. «Відбити у свого підлеглого? Чи боїтеся?» «Не хочу робити, як моя колишня», – сказав підполковник. «Знай, як то боляче, коли розбивається сім'я». Косарів? Косарів. Коли Олег пішов вчитися в академію, його кудись перевели. Отже, про травму Олега, свого колишнього підлеглого, напевне, не знає. Але куди перевели?» поїхати і запитати в Кірові. І тут Раїса згадала, що один із її московських залицяльників казав, що він кадровик Міноборони. Вона ще тоді подумала, може згодиться при потребі Валерії. Валерії. І вона поїхала в Москву і провела з Валерієм дві ночі, і дізналася, що полковник Тепер вже полковник Косрів Б. І служить. Раїса лед не підстрибнула. Косрів служив командиром частини на теплій Кубані біля самісінького Чорного моря. Лишалося тільки бажати, аби досі не одружився. Вона таки вдруге спіймала свого птаха удачі. Вона постала перед полковником Косарем з соромливо опущеними очима, сказала, що випадково опинилася в їхньому місці дорогою з відпочинку на Чорному морі, була тут на запрошення знайомої і раптом побачила зовсім випадково на вулиці його, того, кого не може забути ось уже цілих п'ять чи й більше років. Вона, звичайно, ні на що не претендує, просто рада його побачити. Просто рада його побачити. Вона вгледіла боковим зором, як спалахнули вогники в чоловічих світло-сірих очах. Вогники стали фарами, маяками. Коли довідався, що вона вже не живе з Олегом, хоча ще офіційно не розлучилася, бо... Бо лех там, у Москві, знайшов собі іншу. Через два місяці вона таки розлучилася з чоловіком, який спочатку просив подумати у відповідь на її я зустріла іншого, а потім дав згоду. Якщо ти так хочеш. Та Борис Іванович Косарєв виявився педантом, акуратистом. Страшенним ревнивцем, скупердяєм і до того ж вимагав, аби його бойова подруга, якій собака, називав, неодмінно десь працювала, мусила йти в ту ж бібліотеку. Він, як і Олег, до того ж хотів мати сина, бо з тим, що мав, попередня не дозволяла зустрічатися та й жила далеко. Через півтора року Раїса вперше згадала останні Олегові слова, сказані, коли виходили з залу суду. Якщо захочеш повернутися, я чекатиму. Ще через півроку Раїса дізналася, що генеральське звання її благовірному не світить, оскільки має за плечима тільки військове училище, вище. А в академію вже вступати вік не дозволяє, ну а через рік йому взагалі світить пенсія, хоч і велика, військова. Нащо я приїхала? Це питання задавала собі Раїса не раз під час свого перебування у Загорянах. Нила душа, нило серце і десь пекло під серцем і коли зустрічалася з матір'ю і батьком, з братами і сестрами. Майже з ненавистю дивилася на численних небожів і небіжок. Відповідь на своє запитання до самої себе отримала, коли навідалася до Соломії. Точніше, коли побачила її маленьку доньку, теж Соломійку. Я називаю її ще Солечкою, сказала Соломія. А Соломинкою і Соломкою, посміхаючись, спитала Риса. І так теж. Двоймісячне маля лежало і смішно морщилося. Воно було чорняве і з темними очками. Схоже на Соломію іще невідомо на кого. Вже виходячи від Соломії, Пообіцяла завтра щось привезти і для цього карапузика карапузеняти. Марійці привезла гарну шапочку і в'язані рукавички з орнаментом, від яких та була в захваті, неодмінно привезти, бо ти, соломко, ой, пробач, солю, солю, солю, схожа на квасолю, ти не ображаєшся, ха-ха, маєш таке диво, і де таки купують? У київському універмазі посміхнулася трохи сумовито Соломія. «Обов'язково заїду по дорозі в Краснодар і собі куплю». Вона раптово зрозуміла, що заздрить, страшенно заздрить Соломії, тій Соломії, яку завжди не любила і водночас тяглася до неї у якої загинуло і чоловік, і той, кого кохала, в якої двоє дітей невідомо від кого, двоє байстринят, а вона тим, здається, не вельми і переймається. Прийшовши до батьківського двору, відчула, як дивна паволока насувається на очі. Раїса поспішно вибігла в сад, і заплакала, вперше заплакала, не тому, що слізьми хотіла щось вибити у Олега Чи Бориса, не тому, що підкосив черговий напад і стерки, що прагнув виходу, а тому, що чимкий жаль, за чимось, що їй недоступне, охопив її, закутав у невидиму обгортку, кудись поніс. Як не суть буває, так як несуть маленьку сповиту дитину. Це парадоксальне порівняння не так здивувало Раїсу, як підказало, що й робити, як діяти далі, який шукати вихід з того глухого кута, до якого потрапила, чи загнала себе сама. Тут у селі. Вона остаточно зрозуміла те, у чому боялася признатися собі ці півтора чи скільки там років. Відколи все більше відчувала, як їй не вистачає Олегового обожнювання, його захопленого, закоханого погляду, його ніжних, і навіть через десять літ сімейного життя, мов би, боязких докорів, жаских, і водночас соромливих поцілунків Їхньої гри у роздягання і переодягання Чоловічого шепоту. Ти тільки моя, правда? Навіть того, як він дмухав її вухо І здмухував кучері злоба, Як зрештою пахла його шинеля, Коли вертався з полігону. Оті слова – що він чекатиме її повернення, тепер звучали, як далека, але така хвилююча пісня. І тут до розпаленої Раїсиної голови прийшла думка, вона мусить повернутися. Це її обов'язок, спокута за всі прикрощі, котрі завдала Олегові, за всі зради і зрештою втечу від нього. Не тільки він кохав і кохає її, а й вона, виявляється, його любить. Так, так, любить, кохає і кохала завжди. Не треба себе обдурювати, а те, що було. Ах, вона була, ну, була поганим дівчиськом. Але й погані дівчата мають право на любов і на щастя, і на помилки, звичайно. Вона мусить повернутися, але не сама. З дитиною. Нехай не від нього, але з маленькою дитиною. Стати з малям на поріг і опустити винувато очі. Ось і я. Ти сам казав, що приймеш тож приймай або прожени, і я піду. Піду світ за очі, бо насправді любила тільки тебе, зараз це усвідомила, а це я і моя донечка. Донечка? Чому донечка? Ліпше підійшов би син. Він казав, народи мені сина. Донечка тому... Зрозуміла Раїса, що вона знає ім'я своєї доночки. Соломийка. Соля. Солочка, ось як звати її донечку.